بسم الله الرحمن الرحیم الباب الثامن من الاجازه والثناء والمساوات ده تن باب ده د عبارت د اجازه او د اطب او د مساوات کی دا د کلام یو صفته ی درې مې سبوتونه د کلام سره لګېدلی یو ته اجازه ویل کیږي او صد د کلام تا او بلت داول کې یو بل ته مساوات ورګي چکم کلام متصف شي په اجازه راحه ته موجز وي چکه په اپلااب راحه ته متنه وي چکه په مساوات سره نغته کلامه مساوي وي بیا دا باب در اهم باب دلکه څنګه چې تیر شو په اصل فصل کې چې بده باندې د مکمل بلادت ادا کیه ادا کرن یې باز او د ماو اهل بلاد والا دی باب ته مکمل بلاغت پیل کیږي چې موږ بلاغت دی چې په دې باندې انسان په شي طریقې سره نو دا انسان ملي دی چې کړ په او د او مساوات باندې ووشه یا بلخه بلاد کې دا رات چې باز دی کې دو مرتبه ملي صرف اجازه او اټناب منی او مساوات یو مرتبه لګړي دوه مرتبه متبره مرتب اجازه ده اختصار مختصر کلام ایا د ادناب د د اوقد کرام مساوات په غی مرتبه نه غنی اوازونه باید دي اغه اجازه ادناب مساوات دره وړه مرتبه له اعتبار ورته درې مرتبه نه کنه غنی هغه اجازه داز چی مساوات نه منې نو اغه به مساوی کلام اغه توجیبه الفاظ په معنا په با الفاظ باندې اداک نشي سبب تا محتوا غیره پکې نه اوازونه مساوات کب نکات وګره نو مساوات مستقل مرتبه بلی. بیا قال سکایکی اما اجازه ولاتناب سکایکی ویلی اجازه او د مساوات ذکر نکره اگر هم زړه لګره مساوات تذکرہ کول نکره لوتید اجازه او ادناب توسافه دغه او فر نو مساوات د خپل متعین شدا د په مزمسکین مز مساوات د دې هم مزمسکین او چونکه مساوات او اجازه او ادناب متعین شجدا وګتلاندو مختصر کړه نه ودا نسبت نسبته مساوی کلام ته مساوی کلام په خپل متعین شو ودې وجه ارزکنه که سکه کې ویری دي او ادنام مسالات چې په لیکونې همال نسبیې له چې د دې وجه د دې ماته د غولې مسبیې نه اوګه متن کلال شه لا یا تیسر کلام په هیما لو اصل لګه کلام کول پدې کې الا بترك التحقیق او تعیین مگر کلام پکې اصل ده مگر دا چې تو تحقیق نکې او تعین نکې تحقیق نکې تعیینه نو دا خبره علامه سکا کی کړي را چې پر دې باندې کلام نشي ته د مقردات تحقیق او تعین پر دې نو بیا کلام راکې دي شي ان شاء الله دلته دوسې جدال امور دي ایال اټنان ته چاندي نسبتي امور دي نو یو شار تاریخ ته نسبته ده نسبه اگر دیتو ولیکيږي چې د یو شي ادراک پکیا سره ادراک دبل شي دي د یو وی خو دا په هچار لاکووب نسبت سره پبل شيوال چې دبل شي پہچان دوه کلو د دیوا او کېدا شي زینو د لیکيګي نسبتې عمر لاکووبات په لارواله سره دوی لارني دوی چې دبل پیدا یې پرنسبت سر والد ستوئی کونو متولدن من آخران چید بلنسیق قیدانی نو دو ابنیت تصور اغا موقوع تے با عبوات با لئو دو ابوات تصور موقوع تے بچا بانده پی اس عبوات او ابنیت سے شیدی ازاقی امور دی نسبتی امور دی دا کرنگی ایجاز کلام اگد کلام اولان کلام دام نسبتی امور دی یو کلام اگد دی دادا پرنسبت سر بل کلام ایو کلام لند نے تاگی کی اجازت اقتصاد رندا فنسبت سرا صحیح شکت وَالنسبتُو نسبت چلے اللتی اغشر ننا تلکانی ہمانی سبیئے لی اے مل الامور اللتی با امور ندی اللی سبیئے تیچا نسبت والدی اللتی اغدی دی خونو تعالقلها چی تاقل دا دی امور کی گی ادراک دا دی کی گی پہچان دا دی کی گی فنسبت سرا الاتاقل شئر اغرا تاق چونکو لنکرانت مالیم کنیو گت باوپی جلی تا اوگو دیولیگو پی بلتناند بی فا ان الموجز موجز کلام چلی نختصر انما یکون موجزا تا خب موجز بی بنسبتی علاقل تا نزبت سر آ کلامتا ازیر امین حجدنی دلن سیوائی پال بازو کی وکا زل مطنبو ادا کرنگی مطلب کلامدہ خدا مطلب لگلی سعودی کس شیر ہے مطلب دیکھ مطلب دیلا غلط تیه وكال مت ابو اذكرون مت القول انما يكون ذا بمطلب الاغره فبالنسبه الى ما هو ان كسم منهم بالنسبه ترى كلام دات يا تنويل لله لو تر کی او تعيين او مطلب دا نه چته یو مرتبه مقرر نه کی د اتنار د پاره چاړ دم ران تاسو پکې وینا به مو مطلب چاړ دم کړهل پکې وینا به مو مطلب به ابو مرتبه د استکو کې زور کلام پکې وي هغه موجزه خبرم زه په اړه لږه ځکه په یو مرتبه مقرر کړل د اجازه د پاره چې پینځه تاسو پکې ابو صحیح شو و در او پکتا چه لس الباز پاکیری پا نسبت داغی سر موجز دی دا پینزواری حوکا اپل ادا مرکبتا مکرکلا و اپل او البازواری آنے داغی پا نسبت مطلب شو اوگت او پکتا در اوال مرتبه مطلب شو موجزن شو او پکتا در اوال اینو اغبسوی ایجاز و محتسمی اکبه اکرام کتوار آنے ناو پکتا داغینا ده ادغشو مطلب شو موجزن شو او کته دې اتلاف د زیاد موږ ومکار کلام په اتنا باره چې په کله سربازی او د ایجادې د نړۍ علاوه سې شيګنن د اوسه په یو کې نخره نسبت سره بلتای کې پنځې دي نو هم مطلب شکرشه تا دلته موږ ومکار کړل په کلام کې نه هلته ځل او په نسبت سره بل کلام ته چې کې اتدي دا مطلب مطلع دعوی چې تر تر کې تحقيقو کې تحقیکي مرکزه بالکل هغه طرح راسي نو مطلق کېږي چې بالکل داغه کمي کې لا مختص کېږي او بالکل جآګه مرتبه تر راسي نو هغه ایجاز کې اختصار کېږي داغه کمي چې داغه زیاتۍ ګناصکي په مطلب کې تو داسې نشی کېره زکه دا د زبتي او ودي هم یو په یوه په نسبت سره چوالې لا د ایجاز او اختصار په نسبت سره دا مطلب شو په دې باندې وا ختیب کزنی اعتراض کې دا د اغه جواب اومله ها درې دې مطلب باندې پکه چې تر کې تحقیق د مرتبو او لشیو تعین د تر کې تعین د مرتبو او مرتبه متعینه نکړي شي نو دا به پرسته ښکاره کیږي ختیب کزنی چې د جیرګر امور د سویل د تعریفی نکي ته هلکه دکنه کیږي د تعریفی کلام نمراد لیا پسر کلام کلام که مرتبه ممکن نگه پسٹو که مرتبه ممکن نگه در غنی دیگه چه تحریفه نگی دیگه ایلا این کنو تنسیس و ممکن نگه نس انه هز المقدار ازم اگدار چره من الکلام ده کلام ده اجاز ده وزال کودک که مگدار چره اتنا بود موژا جنجا کتر کلام چاپو موجود موتنا بالنسبت ایلا کلام اینا خراب موتنا بی اگو دوی پلنسبت سرابل کرانتو بلا کس او دکرنگو اللہ تموالا والبلاع والا <تصفح> والبلاع اعلی امر اللہ فین دع تب, تب ترکی بانده الا بالترکی تحقیقی و بالبلاع زکر ورسل رسلو اللہ و باسو چه کلام ممکن نگے مگر دا چیتے او بالترکی تائین شیط ده ایجاز او ده اتنا متعلق بحث وکیخو اخفل بحث بناکر پا متعارفل او سعب باندی پا وسط خلق دی درمہنہ خلق دی شیعہ پا مرتبہ دا بلاغت کم ندی او پا مرتبہ دا انتحیلانی لغویانو کم ندی صحیح شکر احمقارنگی بلکیخ پا المتعلق او معانی آغای پوزی علپازو چی دکا پو مانو دو پارا وزشی پا غیبان نیدا کئی نو پکی دونو تو اعتبار کئی نو لکس کلاب کئی چو وزی علی علپازو نه استعمالی و دا سے خلق صرف دکلو مانو دو پارا الفاز وزیع استعمالی نو آغای دیو مانو دو پارا الفاز یو مسیح صلیدغه غل کم استعمال پرنيته موږ اجازه وسته سروي اوم حق بارے ادا کړه آیا یو بل مسیح سايره ان د کماله ادا کړه خدایونه لیک الفاس سواط له لخت تل رېته هم څو اې اداب وای او د ډاکټر استعمال تر له لخت تل موږ دې توسوالو مساوات وای نن بعد اجازه او د اعتراف او د مساوات تل کو پکمه وړاله باندې په پیمله د معرفت او صاد دنظره چې کلان کېد شي ممکن د خیو بد ترک قی ترکتائين او بل دا د چې تول او پماه تکیا د کلان دېژدر د ا اختصار <تصفيق> للا فوانه د متعرف او سات کې مگر دا چې بللا پشي کلام په امر اورویوبانېاي ډله بالبللار ممکن لري مگر ممکن د چې کلان بللااک اعطا لام دا متعرف الاؤساط درمین خلق او متعرف دا غی مشعور و الفاز چا متعرف کلام دا اوساط خلق دی اللذیل اللہ سو پی مرتبت البلاہ چیلی دیت مرتبت دا بلاہت کے علا او لن ف انتہائی غیت کی دا عجز دا کلام نا چیلے کلام نا انتہائی سدی عاجز دی با حالتا اس دا وائی اعراب وغیرہ صحیح ویلشی اوہ كل الفاظ رزي بما له طراقه زماني فان الفاظ اداك ايه كلامهم بما راورتهم متعارف الاوساط مطلب بعلي كلامهم من الكلام دا مجرد عقد دايقي تاديه بالالوفه تباملات ومحاورات وهي اوذا لا يحمد من الاوساط في باب البلا ده تعريف نشي كول هم نشي ده محمود ده اوساط في باب البلاعت كول لادب بايك لعده مقتضيات الاحوال ني سرق مانا أداكولي ولا يزمو أم مضبوء لشيقال الليولي أي زم منهم دادين مضبوء لشيقال اللي لأن غرض حمتها ديات وصل المالازة كمقصود دا غير تأدية دا أصل ماناوي بدلالات الوزية فدلالاتي وزيوسرا وألفاز, وألفاز كيف كانت أو تألفاز سرسرن كيشوي أي مقصود أداكولي لهذا غير المقصود أداكو ومجرد التعليم فين عن حكم الدعيق هو مجرد التعليق من و و كلام فالفاظ وزيود وماني وافاد الفاظ وزيود وماني ودرات وباسيدي كلام درات حكم دداعيكنا يلعق راغد قران ديكنا دا आवाज ديال الهوالات له الهوالات الفاظ كدتنبي شي اربح للمال ونزمو غاستاس الكلام مطابق دالات دايب مطابق فوق المال دالات كينا هيراتو كلام الهيرات بالنسبه سرى والزمان اغه ایو مالا کوی کی درایت نه د چکل یو سره داس کلام کی اگر چه ریات متزات <متحدث> الاخوان پکې نه دباره د متعارف دا کلام دا او اصال دا س كلام نه محمود او نه مزمون دي نه محمود او نه مزمون دي البته دا البت د اهل البنات والدفره او پیمانه را چې په دې باندې بلیل سر كلام غلط دي په سر پیسې د راحت کئ په معنی نرسته فال ایجاز ایجاز لري اداء المقصود اداء المقصود من عبارت المتارف تا دا د عبارت المتارف المتارف انسان فرق کی یو مالا پیو لفظ ادا کئی پا گروسلورو لفظ ادا کئی او بالبلیل انسان رو لگیده دکک مقصود ادا کئی اگر پسلورو الپاز ادا کئی دو پر دوو الپاز ادا کئی نو دیتا پسو ایجاز ول او اتنابو ایدیدی دیگی بی آداؤو بی اکسر من ہو د پا اکسر دینا اگر ادا او دا آداؤ اتو ای پازو گاندی نو دیتا والإتناب والإتناب والإتناب تدعى أداء اداب دعي مالينا بأكثر منها أكثر متعرفة في العساة بأكثر, بأكثر الفاصلات منها لذلك متعرفة الفاظلاء ثم قال بيعمل جدي اللامن سكاكي الاختصار لكونه نسبيا يرجع فيه إلى تاركا ما سبقا وإلى كون المكان خليقا بأفسطا من ما ذكره دغه باندې د یوې د دې کې د دې او قسم موخزه نه الله ماته ځالي د عالم موخزه کوي او توهم بعضو هم سره او مطلب دا دی چې دا موخزه باندې پتا سوال پوښي چې واکې د دې غلط شي وي یو پیمانه د ذکر کړه او د عبارت سره د الله مسکا کې مقصود دغه پیمانه ذکر کړه شکل د راټول کلام تللی شی په مبارک الاثاب کا وإلا كون المكان خلقاً او أو كلاً كلاً كلاً تللشي بإعتبار دمكام مكان تلغوري دلتصورة الفاس بكار دي وتعرف أداكر دي يا ندي أداكر دي اور فالألفاس أداكر دي يا أداكر ندي وحر مكان دا پارخبله وتقاضي لك مكان دا متحدين وقائي كي أبدوب دي الفاس ويالبكار دي مكان درغب أو ديارة دي پائي كي لن البكاري هر مکام دا خفلو البازی مکام دا سکوتی بازی مکام دا کلامی بیا کلام که مختلف تاکازیوی دا مکام صحیشو؟ نو با حال بازی تیم که کلام لی اغیع ایجاز او اتنام تلالشی پا اتبار دا مکام سا مکام تاو برای مکام دا مدحی دے صحیشو گنا او اوگت الپاس پکار او دو پکی لن استعمال پلا بلید سو بلید که اختصار بلید او دو پکی لن اوگت والی دو پکی ل دغه ما کومه کار نشو ایجاز یعنی اجازه په حد دا کلام مجددا په نسبت سره مقام ته دا کما مقام ته اجازه کوي د تفصیل او اوکو اختصار دا تعریف دی دا کومه مقام د اختصار د موقع ټایم او وخت نشته مثلا مثلا مصر حضرت زهرا لگا را. او دکه کلام زیاد استعمال کوو په کار ته اجازه د اختصار په دپکینه دا دو د تلکی کی اطلاع او بالنسبه ته ال مقام نو مکلتا ده چه کلنا کلا تول <سؤال> ده کلام کو لشید ایجاز الگن سڑیوی خواهد کلنا کلا اغا تول ده سر مکام تا ده مکام تا صحیح شو نو بھو پی مانیش یو متعارفن اوساد شا او یو مقام شو مختلا ده مقام شو صحیح شو سن مکالا دی اختصار او اختصار که دا بھو پی مانیش بیا پچا گلی پا اتناب صحیح شو ک مره کوم مثال ډول کې پېښtau او هغه بیا خبر اچا کې کوي دا اختصار کې صرف کوي دا سمدقام دویلې څخه کېل استصار استصار چې د لیکونیږي د سبي د دانو سبي د هرجو فيه رجوع کوي شپې ته ترته نه علاوه سبق اې الاکونی عبارت متارف الاوساد اكيدو د عبارت متارف الاوساد تر اکثر منو چې دې داونه اکثر وی صحیح ګره وتارته او کله کله کلمه جوګولشي کله کله الہ کون المقام خلیقه بیاب ستا چې مقام یې لایق دی بیاب ستا مم ما ذکر اداغه سر ابسد سره لایق دی دا کله ذکر جو ذکر کړی شو امل امل کلام یې ذکر حول تکلل لا کلام چې متکلم ذکر مقام د افسد لایق او د دې ذکر کو نو کله ذکر کړو د دې توری کیږي استثار استثار بنسبته د المقام او خلیقه ذکر کو نو لحاظ دې توری اختصار لجو بمانی شئی خدا جو بمانی پا اعتبار دے اختصار سر اختصار پا, پا اعتبار دے احبار الاساتی اگر اکثر انتظکر کی دے مختصار ذکر دے مکام بہت طویم تک آجا او د مختصار ذکر دے وطاحم باز امان للمرادہ بیما ذکرم زکر متعارف الاسات ال متعارف الاسات وهو عالد دن تکیه دا, دا البازی تاس ہوگر وطالع تنظم خرا الان کون المکام خالیقا بی افسد للمذکرہ دیمی المذکرہ توجید تو کرا علامت ابتدانی بیما ذکرہ من الکلام اللذی ذکرہو المتقلم من الکلام اللذی ذکرہو المتقلم متقلم چکم کلام ذکر کنو مکام بددین دا افسد لائکو مکام متقلیم چی کم کلام ذکر کم مکام مددین دو ابسطو لائکو <capt muchísuni> وداد اختصار پیمانا چی پر نسبت سر مکام تکرن بازو بما ذکران اغسط جی چی بی افسط من ما ذکران این ما ذکران صحیح چی بیا مانا بدلی کی ذکر چی تووی چی مکام لائکو دا افسطو دا آگل چی کم متعارف الاؤساط ذکر کنی متعارف الاساط ذکر کړل چې کم متعارف متعارف الاساط ذکر کړل مکان د اغینه د افست لایق اب متکلم اختصار ذکر کړل متعارف ذکر کړل مکان د افست لایق نو بیا خبره لا چا متعارف الاساط ته لگا کم مکان <مس> دا بحث لایکو د اغه نشکن متعارف الاوسات ذکر کړه د اختصار متعرف کو اغه متعارف الاوسات په مقام, مقام کې ذکر کړه د هغه مطابق ذکرونه کرا هغه نو مختصره ذکر کړه چې کومو متعرف خپل د مقام مطابق ذکر کړه دا په مقام داحثه لایکو متعارف الاوسات چې کوم ذکر کړه لود د اغه نشکن دسو په اختصار نه بیا هرغه خبره شو د کلام مختصره د کلام لچاله متعارف اوثات اگر چې مکان د متعارف اوثات د ابسب تک ازه کوي نو متعارف اوثات د ابسب تک ازه کوي خو د اختصارو نو اپ کا زره خبرتي دی هغه سترا چې دا کلام به د مختصر وي د معنی مطلب داده چې په نسبت سره متعارف اوثات دی نو دا خبر خو د ذکر کلام نو په اړه ذکر کولو ته سيزر د چې دا تکرار نشي تکرار شګه ده کہ یو د هغه د تعارف له اساب اعتبار سره ذکر کړي دوباره ذکر کولو سره بیا مدارف له اساب مقصوده نه ده بلکې اختصار مقصود دی په نسبت سره مقام ته د مکان افسد فیصد لائک دی او د مختصر ذکر په تکرار او اولویت لازميږي په کلام له مسلم کې د دې وجوه له علامه تبراني او جدامانا چا کړی دا چې الله خير خليغه وغیرہ چې دغه متعارف له اساب مراد د عبارت د شکاکي دا خبره بالکل غلط ده دا خبره سره بلکه پیمانه دقیو مقام يا مدار رسول الله صلي و سلم و تو هم بازم بازم هم ترن المراد مراد كما ذكر سر متعارف الاسطر وهو غلط ده خبر غلطه لا يختور دي پټمل ده خبر علمن تا چابه له قلب جنر پر عقلي او القسمه يا دي گيده و هو شهيد هدي حاضري خبرمند درځه څنغه کوي ديو دي حاضر با ته مجلس کي وي هو ده خو ته دلته خدي بل زيږي خبرمند درځه ته خدا پغويا قران کینر قران ایت الکسم و هو شهید دی رب کی دی رب و سرسيه حاضرین مجلس کې دوا قسم نه او حاضرین جوسي او حاضرین جوسي جوسي د زه نه دک حاضرین بهترین نه چکم یعنی کما ان کلام یوسف پسنه چې کلام متسکل شي پیجاسه لیکوونکی اکلم منل متار قضیه کې یوسف دا مطلب بیری صحیح مطلب تر قضیه بیات كاونن كلام يوسف بليجاز لكون يكلم من المتعرف كذلك يوسف ذكر المتصف كل شيء به طريق اجازه لكونه اقل زك شذا اقل مما ذا كلام يكتزي المقام به الظاهر فمقام تكازقي به اعتبار الظاهر ظاهر سرى ابرد انت لا ظاهر مقام تكازقي وانما قلنا بهذ الظاهر من وجود الفاظ مختصبه ده اعنات اعتبار الظاهر المقام سكاي تكازقي فاعتبار الظاهر هو اولي لأنه لو كان عقل بما يكتزيه المقام ظاهرا او تحقیقاً لم يكن في شئ من البلاغا زکا کچر مقام داسوی چه مقام دا اغیر تقاضق یا ظاہراً یا تحقیقاً باطلل بحسب الظاہر دا اغیر انپاس سیواوی بحسب الظاہر دا اغیر انپاس سیواوی قدار بحسب الظاہر ظاہری اعتبار دلرے کے یعنی بلکل مکمل پی اعتبار در ظاہر تقازہ کئی یا پی اعتبار د باتن تقازہ کئی ربیہ دیوئی بلکل دی بلاغت اور درہان ہوئی صحیح شکرہ لم یکن فی شیئن من البلاغ بیا پی اس شیئ کے بلاغت نا کلامو نشو پیو مرتبہ کی در بلاغت نا نشو حبر ہم جائے اندرالہ لکا دید آگید پرمثال پشکیم قوله تعالی رب انی وحنال عظم منی علای فایلنه اتناب من نسبت للمتعرف آنی قولنا یا رب شخط و اجازا من نسبت الہ مقتزل مکان مظاہرا لأنه مقام و بیان انکراز الشباب و علمام المشیم پیام بیعیب ستپیه فاییت تونه ده پرمثال <سؤال> تشکیل کو کولا اللہ تعالیٰ نے دعا کول شو چه زکریہ علیہ السلام پرمیل رب انی وحنل عامو ایر آب زمان وحنل عامو کمزوری شویدی آغا عبو کی زمان منی زمانا واش تعالیٰ رأس شیبا او بلشوید زمان تصرمان لے آغا بوداوالی جنو اختمیس پیل شویدی این عرف که چیده بڑاواری بیان کولیشنو آغا بی یا رب شوکتو پر نسبت سر را اغیر تس شیره اتناب دے اگت کلام لے دو الفازو کے بیانی کی یا اوس مکان ته جو گوری مکان ته گوری مکان تا کازا که چی اخپل کمزوری بیانی خپل زوب بیانی آوائی جیس بیانی نو داس موقع باندے تفصیل کول پکاری الفاز اگدو گیلو پکاری لبیاء پدے کے پکار داؤ چھتا دا دین البست انتہائی بست دو پکے انتہائی بست پکے پکار لکچر تقاضا دا مقام پا اعتبار دا ظاہر یا تحقیقی طور تقاضا اندک پوی لبیاء حفظ کی بلاوت دلکل نراضی یا اللہ نت خبر دته تاسو ګوره د دیګه کچره مکان بهسب ظاهر مکان ته وګوره د اگېله الفاظ سواوی نه اتنا په یو ظاهري مکان ته وګوره د اگېله الفاظ کمی د اجازه بوي ځکه که تحقیقی طور مقام او کلام تقاضا کوي د اگېله کم شله د مختزر خان مخاليف شکی تحقیقی ته مکان یا باطنی حال سره مطابقت غړي یا ظاهري حال سره ظاهري تحقیقی حال سره مطابق متدکل وري <سؤال> سم بر کده آگه نتا مختصر کو یاد کام کو نکلان که نتا سپیدا شو لام یکم پیشه ام البلاغ دی کی بلاغتو نرازیزه مقام تا کازی تا سویر دی چه کلام بلیو آگه حال سر مطابقی حال ظاهری او که حال باگدی نی ندلتا مونگا چه ده ایجاز تاری که ایجاز بی نسبتی المقام بی حسب ظاهر بی حسب تحقیق کو نا نو ده ایجاز او د اتنا پا نسبت کی چی مونگا ایجاز او اتنا عنو زائری مقام تبا بورو کچر مقام تاکی گیرہ والی داغین اکمی زیادتی که بیا خوطی بلاغت سکی گی ختمی نو بیا خوطی ده سر بلاغت نی نوان پسی مثال در کئی مثال در کئی مثال در کئی مثال در کئی نو در بحضب زاہر والی در کئی لیکن آزب تاکیو مثال پیچکوی چی دا او د بحضب زاہر دی تا او مثال نظر لکې لکه د کزه کریم علیه السلام دا کوجه ربی ان وهن العلم دي تا وګورې په دې کې به ازهر ادنام دي ادنام دي ځکه مو تارف سره چې پوره کې اګه خبره کیه ربی شخت او ربا ز سیلم ګډا شي بلغه د سوال تاسو دې کې نه صحیح ده په دې کې یو تر او او مقتضا د مکان د پر اعتبار د مقام سره طول والی اغلل مکان طول والی ظاهر مکان طول والی ظاهری تور مکان طول والی به حسب ظاهر چې کوم ځای کې د مداري بهات ان توپولوجي تو د مکان د کازه په چله تفصیل دي او کړی شي او دغه اختصار صحیح شو نو د نسبت سره مکان کې د جملې سر په نسبت مکان کې اختصار دی او په سر سره متعارف اوصاد کې شي سایجو رضا یک مختصر متقدمه متعارف الاثرب اعتبار سره اتلاف او په اعتبار د مقام کې څه ایجاد نو دا یو چې په مختلفو خبرو کې پليل اجازه ماليه له عموم له خصوص د مجلس وه او مثلا په بل باندې شون کې اختصار د طارق ماليه شوي له هغه د اجازه د ماليه یو بالنسبه اله متعارف یو بالنسبه اله مقام او د ډول کې بیا حقوق او خصوص من وجه ونوما خصوصو بنواجده باز اکلاح مداس رازی چی پی ایتبار دا او پا موجزی او پی ایتبار دا مکام موجزی موجزی لیکا مسل دا مسلا دمت جا او تا پا او کو سویچو او متعارق الاؤساطم آم در آغاز اکی دا تفصیل دا اختصار دا کرن لیتا اختصارو کم مکام لیتا اختصار تکازا کئی مسل دا وقت تنګہ تکازہ کوي متارف الاولسات علم تنګي کتاب کلام کې تنګیو کلا نوستا کلام کې اختصار راول نړواله غهره هم د مکان مطابق شه د متارف الاولسات سره مطابق شه صحیح شه نو دا ماده اجتماعي شه ماده اجتماعي او کل لا کلا مکان تکازہ کوي د اختصار او تاب اختصار کوو اپنا متعارف الاوساد دے اتنا تکازہ کیا انتا کلام طویل ذکر گئی ودا کلام مختصر شو بالنسبة المقام ماذا ابتراکی شو پجاند دو مقام مثال کی حوالا ذہن دعلا پاودرین مسال بیداز روزی چلا کر یوزا کیے مسلسلہ متعارف الاوساد اختصار کی تام اختصار کو مقام ال اختصار نبی سکے وسط کلام <سؤال> مطابق شوی دو متارف او اسات سره اختصار کئته او اختصار وکړو دا بعد د ارتباطیش په چارو بچا کې د متارف او کی نو دی وای جدول په <سؤال> معنی چری د دوه لته معنی چری په اعتبار سره کلام کې عموم او خصوص منوځي کړه به اختصار وي د دوه سره مطابق وي کړه به متارف او اسات سره وي او کلام دې څ چار سره نو لا و احد لا يذهب بحسب الظاهر ولا ما تبدا وانما كل امر جواب بحسب الظاهر وهي چه ظاهري كلام لبا الفاظ لا ظاهري مقام زبان الفاظ لا ظاهري مقام موي لانه لو كان زك كثيروا من الفاظ الكلام اقل كما من ما يجوز يتزح المقال ظاهرا چه ظاهري طور بهسب ظاهر بل كه ظاهري طور مقام تقاضا كولا يا تحقيقي طور تقاضا كولا او بيان كذا يعمل لا يكون بشيء من البلاغه دي او سر بلاغته رانه متقضى رقم شو په مقام لکم شو مثال هو مثال د دا, دا مثال متابقي ده مثال هو مثال د ذینه 파را چې پای کې اعتبار د مقام سی اتلم مقام اعتبار پکې کلشوي او د متارف لوسات مثال او کو تعالی رب اني وحدل علم مني الايه فانه اداب د کلامک اداب د بالنسبه لمتعرف بالنسبه ترصده تعالی قال قالنا یا رب بشخت ایجاد او پدې کې اختصار دی بالنسبه ال البقاء مختزل مقام به اعتبار د مختزره مقام ظاهرا لانه بقا وو ذکره مقام د بیان د انقراض شباب دی او د الباب الوشيب د وړوالي دراکته او الباب راتلو دی په ايو سوت په هی تو مناسب د چپدې کې بس ټول کلام ایو سوت په هی کلام غایۃ البسطو حالانکه دغه کلام لن شوه دی په دا مثال شته پره د اګي چې په کلام کې اختصار راغلي په نسبت سره مقام ته یو مثال تاسو ته پښښه وبل ایجاد دي ایجاد قراملای رب علي شوي به د حب په باندې ځلته او خصوصا له رجله او خصوصا له رجله ورته په نظر لاله قال شي نه سبي نه اک اعتراض د جمع مکمل توضحات کو شيخ علامه خطیب غزني د اوس اعتراض الله د ثقه کوي دا او الايجاز د نسبیانو ده مطلب دا د جې تاریخ پدې کې د خبره غلط ده دا خبره جواب بیا ته او چې هغه دا دوې تاریخي نکې هم برتای متایق کولې نشي ورته یې وکړل د په ګلان د تګې د دغور بلل له کاله شیزه کېدل به چې مسیله یقتزی تکاذر به تعثر تحقيق معنا هو تعثر به تعریف کړي د تعریف د ریورب سن تاسو نه د کليګراوی چې از از تاثیر ان د کډیټ ترته مایا تحقق کو ما يتحقق مال الامور لسبيه تحقيق کولی شي تعاريف د امور د سبيو وتعرف به تعاريف الاو تعاريف کولی شي په داس تعریفاتو سره لیکو به چاغه سره لایک ویلته شو او اخووت شو وغيرها عبادت د تعریف کولی شي غلط اصله د ریورب ابوت کون الحیوالی متولدن جی پیداشی دیدو د پینا بل کون الحیوالی متولدن منو تکیی آخرو کون الحیوالی یو لیدو آخرہ ابوت دیتا ولی کی بس احسان ہے کون الحیوالی یو لیدو آخرہ ابوت دیتا و جنر دل آبل پیدا کی دیکھ اپلا والی سرمت تسکی اور جنہدا او د وګوته د تاریخ کړه او هو د دې په ویل کې بکان الحيوان د تولل هو او وه به بل نقطه اخره چې یو سره او د سربل شي کس د پیدا شي یو کس هغه سره یو بل کس د بل پیدا شي د دې متشکیږي 50 پرولاري سره زغت واره د بل د 50 پیدا او د دې ترتیب کې کېدګي حلاګران سبیدی و رحم او جواب داني دا علامه سکاکي ترپره مې غوړم ییږي سکاکي را ده کله تاسو سره بیانې ماله تاسو تاریخ د دې ډول لکه ما ذکرو ځکه چې کوم چې کرکړې سکاکي بیانې له ما نه اداه باید د تاریخ په کله نه یې را کډه ییې لري چې پلسبات سره ورک کایته پلسبات سره متعرب الاساته کمې تاریخ نشو د تاریخ سره او د باندې لئنما ذكرهو ذكا چه کما ذكره بیانو اللی معنا هداه بیانو اللی معنا همان بیانو اللی معنا ده اتنا عوضو ایجاز شو بل عراده بلکی اراده کسه کلیده تعصر التحقیق و التعید لتعصر دو تحقیق چه مرتبه محققه گه چه دومر قدره ایلتازوی اما مطلبه یا دومر ویا بایجازوی و التعید بلکل تعیدو گه پی انہا ذا القدر مقدار ایجاز من ایجاز وی وزالک د دې اعتراض کوي علامه خطيب غزني په سقاقي باندې سنن البناء شمل البناء على المتعارف والبست بسط الموصوف رد الى الجهاله دا دې اعتراض دی دې اعتراض دا چې دا كلام بلاګه متعارف الاوساط باندې او په مقام باندې نو دا به جهاله تصفار نشي دا هو تعریف و توه او تعریفې کوو دا تعریف او دا معلومه چې دا كلام په داس شيګه البلاګه چې په او بنا په مجهول باندې دام مجهول دی دا کلام بنا کو د کلام تذکره او اجازه او اطه په سویو بنا په مجهول باندې او بنا په مجهول باندې په خپل څه چیرې مجهول دی چې چا باندې مبني دی چې هغه متعارف دی او چا باندې مبني دی چې د مکان تقاضا ده په دی په اور بنا کو دغزه تاریخ د مجهول په مجهول سره تاریخ د مجهول چې پچا سره تاریخ دو مجود سر تاریخ دو مجود پو مجود سر سر سوی دا مجود لکار تا تیو سرے ہو جی لگا جائنگی دیر پر نیز دے اجتماع رو سر آگا لے تا پنجام سوابے ما آگا دا تا تا تا ہی اللہ کا ختمل بہت اجتماع کمیتا تا تا جائنگی دیر کی تا تا لو هغه د جنگیدو تاسو کې وتلې معلوم جنگیدو معلومه تا او ته تاریخ او کو چې سوابه سم نه جوړه سوابه له معلومه خبره نه انده لګه یوشه هغه چې تو بنا کې په مجهول باندې هغه مجهول ګرځي او معلومیږي نه دالیک را سپکی او چهه سنبل بیرو بیا بلا کول د كلام د اجازه او د اختصار چې دا بلا کې متعارف باندې والبس ته او په بس باندې بس تبص موثوق باندې یانې پس باندې فروم مقام باندې چې کوم مقام دې بس موثوقه مراد څه شي د مقام تکازره به یو کال چې ویل شي الا اجازه اجازه دې ادا کلي به کلم من المتعارفه ومما يملك بالمقام او مما يملك بالمقام مم كلامين ابسطا من الكلام المذكور رد اجازه والاداده ادا کلي به کلم من المتعارفه باکل متارف باندې او بن مایلیکو د مقام یپا اقل دا هغه چې کوم لایفي د مقام سره د کلامي اپسد نه من, من, من کلام مذکور چې کلام مذکور دی ینه په دغه مقام کې تذکره کول شي اپسد کلام په دغه مقام کې تذکره کول شي دا هغه نه په اقل سرعاده کې بالمقام من کلام الارسته من کلاګله بالمذکور په دغه مقام چې کوم کلام ذکر کول شي اپسد ته دا هغه نه په مختصر سره ذکر کې نه اختصار ویل کی رد دا بنا چرا سم البنا والمطارف او بالبس ردن الالجحالتی تا خطاریف و بسکول لیس دا جحالت تا اذنا تو رف کمیت المطارف الاساد زکا معلوم ہے کمیت متعرف الاساد چه متعرف الاساد سورا الفاظ ذکر کئی وکیفیت خماؤداغی کے بیت معلوم ہو نده چه اغیر بکن کے بیت سرا ذکر کئی نمو چ کلماتو دوزه پر کې لاندې ذکر کې دا غي معلومات نشته له اختلاف تفقات هم ذکر متعارف الاوساط دا غي مختلف دي بیا ځهلونو مختلف دي لغاتو مختلف دي ولا يعلم اوزان ما دي ولنا چې لكل مكان اي مقدار يكتزي من البسط ثم كان شمره تكذا کې د بسله حتى ان صالح چي پای باندې قياس کړ شي وير جايلي هي وير رجو وير جايلي هي ترجو کړ شي المكان المعلوم نشه چې کما مكان مقامات په اعتبار مختلف دي سہی شو اب یہ تلوار نما مختلف دی نو دے جواب ورکے اللہ مت توری چې دا دواله معلوم دی دا دواله دا متعارف او استاد خبره دا هیڅ کلام معلوم دی او مقامات تم معلوم نه نو یو طوق کیر بازار بازار وضاحت خو بهر هر جواب خلاصه او حاصل دا چې دا خبره غلط دا چې کلام له متعارف او استاد نه معلوم دی داګه پر حد نشتا او د مکان تقاضا معلومه د علاوه د فارحد نشته د مقام تقاضا معلومه د او د متعارف الاوساد د کلام حجم معلوم دی داغه خلاصه د دا جواب ده ول جواب جواب د ان للفاظ کوالب المعانی الفاظ د کالبو د معنی ودي پریک معنی پرتی ول اوسات اللذین اوساق کسلا یقدرون فی تاجت المال چا کادین په تاجت د مال باندې په اختلاف د عبارات سره وتصرف فی في لطائف في الاعتبارات او اغیی کادرنی پا تصرف کولی پا لطایب د اعتبارات پا اتبار کولو دلتی پو باننی چه اغیی نکتو مکتو تا نبوری لهم حد دن معلوم دا غیده پاریو حد معلومه معلومو شتا د الکلامی ده کلام نا یجری بین هم چی جارکی یا پا ما بیند ده که پا محاورات و پا معملاتو که معلوم البلغا او دا خبره معلوم جادا بلغاوتا وعازا معلوم اللی البلغا وغیرهم او غیر بلغاوتو مع دا اصیح خبره امو تعارب و نوساته پر اخفل <سؤال> عبارات تی اغیلو طائق و متائق و تنگوری اغا مخاوراتو کی خفل <سؤال> استعمالی اغا اغیلو پر معلوم دی او بلعاو تا مو معلوم دی لفل بنا و بنا چداد و دکا متعارب بانے واضح و دا واضح بلنسبت یلی حما پر نسبت سر ایجاز او اتناب تا جمعان راو تا چته اجازه کیا اددار ک پنسبت پنیسबत سره دا کومتعارف ته دا بالکل معلومه خبره دا چې دمر قدر کلام چې نکات نکات پکې دي بلغه غیر بلاته معلوم نسبت له لحاج ک نسبته اجازه د اختصار ک او په دی دا خبره معلومه ده په فرد علاوه متعارف واضح بل کوم دا کلام متعارف کلام باندې په نسبت سره اجازه او اختصار ته څه شی دا دا بالکل واضحه ده دا دا ده ارچه ده معلومه بچه ده کلام تاوره پر نسبه ده سرموجهز ده ده کلام تاوره پر نسبه ده سرسیشه ده وطنب ده ده ده خبره واضح شو ده ده مکان تاکازه بانی بحث کیوان محل بداه علی بست الموثوب پا مکان بانی تاکازه کل ده مکان ده تاکازه لمختصر کل اوگد کل ده خبره کل يبقى انما هو للبلعاله عارفين بالمقتزات لحلب قدر ما يمكن لهم فلا يجهلوا ان هم ما يكتفي كل مقام بقدر البس عندك خبره شد مقام تقازي سبچکم بلعادي وعاريفين دي او مقام تقازي پیجریه مقام دمدحه دي دا مقام دتنگره صحیح کرا دا مقام دتوالد نو اغه در مقام تقازي معلومي ہم نے انترالا کرنا چه کم مقتضیات الاحوال لسمر پوری ممکن دی نو طول بلعاؤ غارفین و تداغی تقاضی سی معلومی دی نو مجهول لگی اغا مجهولو چه لحال اغا مقامات و تقاضی معلومی دی نو کلام تاغیبانی بناکول چه دا پا نسبت سرا دا پا نسبت دا مقام موجز دی دا په نسبت د مقام مطلب دی دا خبر درست كل ده خبر غلط ده عادل مجهول و ده كل بالكذاب معلوم ده زلي من اقول وعمل بناء هرج ده كل كلامه على البث الموثوق على البث ده مكان بالي فبين ما هو للبلع انما هو مذكربنا تجاه لما هو مذكبث للبلع عارفين بمقتضيات معلوم ده بين ما هو معلوم ده معلوم للبلع عارفين ابو العاده كم مارقين بمقتضيات جو احوالو باننی بے قدر ما یمکن لهم فا اغا اندازی سرا سنبا چی ندید پارا ممکن بھی تو سنبرا اینام چی ندید پارا ممکن دے اغا دیتا سیشه دے معلوم دے فلا یجھلو عندهم مجبور لدے رنیز و دیبان دے ما اغا مقام اغا تکازی یک تذیبی کل مقام چې تکازی که هر مقام به مقدار البست دے مقدار دو بست دے لہذا کلام بنا کل پی سیدی والاقرب الی السواب دا هغه څه شو